Ai, aquest temps que afecta les eh, comunicacions i a tothom, etc etc, perquè, clar, transitar no és tan fàcil amb, amb pluja. Serà bona la pluja pels cultius? Això ens ho explicarà la mateix Marc Pasqual. Vida Autònoma és la secció que ens acompanyarà el Rubí al dia i amb la qual tindrem amb nosaltres, com dèiem, via telefònica, el Marc que no ha pogut arribar aquí als estudis de Radio Rubí. Marc, bon dia. Bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Aquesta pluja és bona o no per als cultius i per tot allò que tenim plantat? Sí, no apreta, sí, la veritat, perquè ara aquí tenim... Bé, bueno, jo estic a, a casa i, com has dit tu, no puc arribar, demano disculpes. Eh, bé, bueno, està apretant, però és pluja així, suau, i aquesta va bé, aquesta va molt bé. El problema és quan apreta i aleshores pot malmetre el fluït i, i tot el que sigui flor acostuma a ser el més sensible i sí que amb d'anar amb compte, perquè si apreta o pedrega una mica, les flors se'n avall. Però per accés d'aigua no? No, per accés d'aigua, amb un sol o una, les jardineres, en tot cas, si no trenen bé i es queden anegades plenes d'aigua, això sí que és perillós, perquè Val. els arrels s'ho feguen, necessiten aire també. Molt bé. Però si és un hort, si és un terreny que l'aigua se'n va avall, tot el que fa obrir problema. Perfecte. De fet, de fet, ja el trobo a faltar, camp. Ja el trobo a faltar, no? Necessita, no? Té set, per dir-ho així, no? En, Exacte. En aquest moment. Què ens expliques avui des d'aquesta de vida autònoma, que ja sabeu que amb en Marc Pascual el que ens tornem una mica pagesos de ciutat, com dic jo? Sí. No, doncs mira, avui dia 30, vam, com hem comentat a l'última sessió, és ideal per fer la previsió de la primera quinzena d'octubre. Així que parlem una miqueta d'això, si us sembla. Perfecte, som -hi? Mira, hem, farem cultius amb dos blocs. Primer, les últimes sembres que, que hem de fer, dir, volem, els cultius que comentarem ara han de ser ja, perquè si no arriben els fred, hi farem tard. I les últimes collides, els cultius que ja estan acabant, que ens tenim ment, que si en tenim plantats, i poc, hem de retirar-los. de retirar de retirar, i no? per... retirar ja el que quedi eh? d'aquí molt, molt poquet i ja fer les dues sembres que ens queden per fer, no? Exacte. Que seran de què? Què seran? Doncs el que hem de plantar ja, que és la primera quinzena, doncs tenim la bleda, que la bleda ara és, és, és el millor per si quan entra el fred ja són... La bleda un cultiu que s'ho tot l'any, excepte, diríem novembre, potser el gener que t'enquiri per la meglasa, i a final d'octubre podríem plantar, sí, però si volem menjar-ne -me, i que no s'han una glaçada es pot enviar a l'aire perquè són tot fulles, són molt tendres, uh -huh. així que la primera 15 d'octubre és bleda, també l'escarola d'hivern és el moment l'escarola d'hivern, molt bé uh -huh. sí. la pastanaga també, eh, la passanaga si no la plantem ja, fins que es parà amb l'hivern anirem tard, diguéssim, la parà amb el resultiu <coughs> aleshores també els fallos són de finals d'octubre inclús, la dita popular que es planten per Nadal això quan? perdó, és que no t'he sentit bé, exactament què? L'all. L'all, perfecte. Uh -huh. L'all, l'all popular diu que es planten per Nadal i es collen per Sant Joan. Ah, mira. Però això ja hem... amb el Vallès i Glassa, així que si plantem per Nadal, no no sé què passarà molt bé, molt bé, no, no, clar, evidentment, evidentment. i a més a més m'imagino que també tots aquests canvis de temperatura, aquests canvis com diem, allò que afecten eh, a la climatologia en general i que fa que hi hagi més freds o menys freds eh, en, eh, a casa nostra, fa que també verin, no, aquestes dates sí, sí, sí, ara comença l'època d'esprembre de l'all jo els plantaré en els propers 15 dies Perfecte, molt bé. Que ja us diré, ja anem comentant allà com funcionen. A veure com funcionen, sí, a veure què ens depara aquesta sorpresa perquè ara sí que tenim un temps una mica inestable, i això m'ho reconeixeràs, Marc, que passem de l'estiu a l'hivern d'una manera molt ràpida, mm, hi ha fenòmens climatològics més extrems, quan plou, plou molt, quan fa molt fred, sembla que fa molt fred allò de seguit. Clar, tot això d'alguna manera afecta també els cultius i a les plantes. Sí. Ja, de, de, de, a priori, si una valoració de la situació d'ara és positiva, eh? Mal. És que, que, que sigui ploment. Mentre no vaig dir més i sigui... Ja, el que tenim ara és molt agraït. No. Més, ja, la setmana passada, justament, vaig vam treure aquí el, la sovintena i la mongeta, i vam llaurar. Som, vam fer una primera llaurada perquè bueno, volem fer una so falsa semblada camp, que és com vam comentar en un, una sessió d'any passat. És llaurar i regar perquè les males herbes tornin a brotar i així tornem a llaurar i anem eliminant les males herbes del camp perquè la primavera estigui més net. Perquè estigui tot exactament, que la terra estigui més preparada per donar tots els seus nutrients a allò que es planta eh? I, no a les, i no a les plantes que surten. I després el que passa és que quan tu gestiones un hort, la principal feina és arrencar males herbes. Així que estic... aquest any, a més, hem passat a fer la, la fava i ens va empobrir el sol, diguéssim, així que aquest any deixem el terra descansar i traiem males herbes. Perfecte. Molt bé, doncs plantarem all d'aquí poquet i ara és època, tal com tu deies, de bledes, d'escarola d'hivern, de, de pastanaga, d'anar preparant totes aquestes eh, sembres que s'han de fer en aquests eh, moments. Mm, si no ho hem fet mai i comencem de zero per, uh, per fer-ho, què hem de tenir en compte? Per plantar? Sí, aquestes, que en, la, eh, mira, també hem deixat la rucola, el canonja i el porro. El porro, les no sé ja o ha cobert. A part d'això, amb bleda, escarola, pastanaga, la rúcula i les canonges, excepte els alls, totes, vaja, eh, van a sembra directa. És a dir, tirem la llavor al camp. Així que l'únic que hem de fer és llaurar, obrir-se'l una mica, Val? Mm -hmm. i tirar les llavors Perfecte. amb la mà, les anem escampant, com que tires el, el brou i, i passar una miqueta amb el rastlet per sobre perquè queden mitjans enterrades i rec, i ja està. Ja està, eh? Aquesta és senzilla. Uh -huh. Sí, sí. Molt bé. I per si parlarem de collites, aquí estan, ara estan acabant la Virginia, el carbassó, en principi, està acabant, també de dir que a nosaltres ja... pràcticament ja no hi és. Ja no en teniu. Uh -huh. Per altra banda, la carbassa, per, també, que aquesta... Perdona, que per, tant, per tant, vol dir que el que consumirem a partir d'ara ve de fora, eh? No, hi ha varietats que allarguen més i a nivell professional és un altre món, eh? Perquè si sí, és cert que... Així com el carbassó que tinc jo aquí ja està ja a les últimes i tenim dos carbassons petits, doncs, ja hi queda res. a nivell professional, sí que, si que és en hivernacle o si són varietats més tardanes, val. potser encara estem un mes menjant carbassó d'aquí. Mm, carbassó autòcton, però val la pena saber-ho, perquè quan passi ja tot aquest temps, si continuem consumint carbassó, sabrem que no és eh, de, de casa, que no és consum de proximitat. O és de casa, és que s'ha d'anar a refrigerar bueno, amb... També, exacte. ...pirals, Sí, sí, però que no seria, no seria l'època i que no seria de recent collits, eh? Exacte. Parlaríem d'una altra cosa. Val, molt bé. Sí, sí, més coses, collites. Ara estem entrant, entrem demà ja a octubre. Octubre és el més el de moro. Blat de moro, mira. El blat de moro, jo quedant, justament vaig fer la prova, tinc tres plantes. I hi ha una que està fent l'espiga, així que, és això, en 15 dies estarem collint blat de moro. Perfecte, eh? Això, això és... Mira, és curiós, eh? Sí. No, és que sí. Perquè el plat de moro... A veure, per aquells que no... que dèiem, no d'allò del plat de moro, relacionem amb la llauna del blat de moro, eh? Sí, sí, ho has d'imaginar. És, és terrible, cultiu, sí. Un cultiu, és un cultiu molt, molt agraït i molt fàcil, la veritat. La mira és gran, és dir, fa un... Clar, has de tenir un espai. La planta deu fer 5 2 metres d'estada, una cosa així, però de cada planta en pot ser 5 però 6 penotes sense de problema. Així que, si tenim un jardinet, té la, la valla del fons, diguéssim. Sí, sí. Tenim plantes ni i ja tens. I de moro a dos junts, clar, exactament, sí, sí. Ni més ni menys, eh? I és que no ho penseu que és tan complicat i tan difícil. Només eh, tenir aquesta idea d'aprofitament de l'espai de la millor manera possible. I si teniu dubtes, doncs, és de vida autònoma segur que us assessoren la mar de bé per com aprofitar l'espai que teniu a casa sí. i poder tenir, doncs, si us ha il·lusió, o la possibilitat de conrear moltes coses. Sí i sobretot el que volem fer d'això és que puguem conrear però sense perdre aquest punt de que és un jardí, de que és una cosa bonica és estètica és... no? ha... l'altra és, és molt maca i per poder menjar no ha de ser una cosa lletja no, no, no, no. el blat de moro a més la, la flor és com una espiga semblant al blat de color morat i després el, les panotxes que surten tenen com uns cabells llides molt bonics així que fer una vallal diguéssim fem de, de balla visual al voltant del jardí queda preciós perfecte, doncs ja ho sabeu, eh? animeu-vos a, a plantar plat de mor què més hem de tenir en compte? què més? Un, les últimes curites que han perdit és el nap i el cogombra que bueno. també estan acabant ara <coughs> el cogombra bueno, va bastant lligat al, al carbassó bastant, bastant lligats lligat, no? No? Mm -hmm. i també ja estem aquests propers dies, 15 dies seran ja els últims ja et dic, això depèn sempre de cada lloc, de, pues de si és un lloc on fa més fred, o pues, està en una vall, o estar una, a dalt d'una muntanya, si li dóna més sol o menys sol. Molt bé. És, és orientatiu, però quinta dia. Perfecte. El que m'ha fet gràcia és el tema que explicaves de la rúcula. Sí. Mm, jo, jo realment hauria pensat que era en una altra època de l'any, que, la que, és... que es plantava, eh? Sí, no, hem comentat que eren les últimes tembres, però això et comento. La rúcula, la bleda, l'enciam... Tots aquests cultius que són fulla, mm -hmm. i així són plantes baixetes, acostuma a funcionar bé l'any. Com Van. a norma general, hem d'evitar el novembre, el desembre i el gener, que és l'hivern. El tema de les gelades. Mm -hmm. Sí, però a part d'això, a l'època de l'any, ja et dic, l'hem dit ara perquè si plantem, si semblarem més tard d'aquesta quinzena, ja és possible que no n'arribem a menjar perquè Van. és la gelada s'oblida. Val, l'ho dic perquè la rocular és una de les coses que molta gent consumeix, i molt, perquè s'ha posat de moda, entre altres coses. Jo us dic que és molt bona perquè ha el fetge, i això està molt bé, sí. entre altres coses, sí, sí. Ja que consumim altres porcariotes, doncs netegem-nos una mica bé el fetge amb la rocula, si pot ser. Doncs, I tant. Clar, eh, eh, ni més eh, ni menys. Marc, eh, eh, saluda el gall aquest que escoltàvem fa un momentet, eh? Sí. sí L'hem escoltat sí. cantar fa un parell de cops. Joaneta, està no, no, no, escolta, fantàstic a nosaltres ens recorda eh, que fora d'aquests estudis així tan eh, allò previstos perquè no s'escoltin sorolls la vida a l'aire lliure sí. continua i és fantàstica Marc, en Pasqual, des de Vida Autònoma moltíssimes gràcies, recordeu que podeu posar-vos en contacte amb aquest programa o amb, amb Vida Autònoma si teniu preguntes dubtes, etc etc, en, en relació a tots aquests temes dels que parlem aquí, en aquesta secció, i si esteu animats, on se'n fer el vostre urbà, etcètera, etc, i, i teniu dubtes i preguntes, us assessoraran de la millor manera possible. Gràcies per sí, acompanyar-nos. a vosaltres. Adéu-siau, Marc. Adéu.